Фашизм Фашизм – соціально-політичний рух, ідеологія і державний режим тоталітарного типу, за якого встановлюється жорстка диктатура. Ідеї фашизму почали поширюватися після Першої світової війни 1914-18 роки з появою першого фашистського уряду в Італії у 20-ті роки. Слово «фашизм» походить від італійського слова «фасцисто», яке означає «сокира в пучку хмизу» – символ влади в Давньому Римі. Силою до успіху Фашизм засновано на ідеї, що нація зможе домогтися успіху тільки завдяки упевненості в своїй перевазі над рештою, жорсткою дисципліною, нещадністю і нестримною волею. Фашисти переконані, що така мета, як завоювання світового панування, виправдовує будь-які засоби і що їхня раса чи нація вища за інші. Школи, релігія, газети, мистецтво і наука мають служити державі і загальній ідеї завоювання світу. Фашистський уряд опирається на силу військ і таємну поліцію. Захоплення влади У 1922 році лідер італійських фашистів Беніто Муссоліні скористався хаосом, викликаним загальним страйком, і захопив владу. Диктатор проголосив себе Іль Дуче, вождем, і підтримуваний великими промисловцями та фінансистами домігся на якийсь час процвітання Італії. Але він же втягнув Італію у війну і привів її до поразки. А в 1945 році його було втрачено власним народом. У 30-40-х роки в Японії та Угорщині також було встановлено профашистські режими. Нацистська Німеччина У 1933 році до влади в Німеччині прийшла Націонал-Соціалістична партія на чолі з Адольфом Гітлером, яка іменувала себе фашистською. Вона проповідувала теорію крайнього націоналізму, за якою тільки німецький народ вважався вищою расою. З приходом до влади фашистів у Німеччині запанувала атмосфера терору і насильства щодо інакомислячих та представників інших національностей. Мріючи про світове панування, Німеччина почала швидко озброюватись і в 1939 році розпочала війну, а потім і окупувала майже всю Європу. Сучасні екстремісти У наші дні в деяких країнах існують партії, які дотримуються фашистських ідей, але визнавати себе фашистами відмовляються оскільки це слово асоціюється з режимами Гітлера і Муссоліні. В умовах слабкої демократії зберігається загроза розвитку фашистських рухів і перетворення їх на серйозну загрозу. Ілюстрації. Сталевий пакт У травні 1939 року два фашистських диктатори – Адольф Гітлер у Німеччині і Беніто Муссоліні в Італії – уклали військовий воєнний союз, підписавши так званий Сталевий пакт. У 1940 році Мусоліні виступив у Другій світовій війні на боці Гітлера. Фашистський режим було встановлено в усіх окупованих країнах. Після розгрому гітлерівської коаліції Радянським Союзом у 1945 році з фашизмом у Європі було покінчено. Хуан Перон разом із своєю дружиною Евітою правив в Аргентині в 40-50 роки 20 століття. Генерал Франциско Франко встановив диктатуру в Іспанії 1939-75 роки. Антоніус Салазар був диктатором Португалії з 1932 по 1968 рік. Освальд Мослі очолював Британський союз фашистів у 30-х роках ХХ століття.